Innan vi kör igång så ska vi säga att den här podcasten finns på iTunes, på Soundcloud och på skolsverige.com som är vår hemsida. Och där kan man gå in och lämna förslag på ämnen, man kan ge tips om nyheter som en av våra lyssnare har gjort. Och så kan man skicka in bilder på sin skola som omslag. Vi vill jättegärna ha med er lyssnare att göra. Vi vill jättegärna att ni ska vara en aktiv del av det här. Vi brukar säga att den här podcasten är av och med, med och för på något sätt Skolsverige. Och då kör vi igång. Hur en jätten kör. Hej och välkomna till Skol Sverige. Nu var det dags igen, avsnitt 14 Jakob. Det är fantastiskt. Alltså 14 avsnitt är inte dåligt. Nej, plus att vi hade någon fyra avsnitt som vi inte sände, mm, mm -hmm. men det är ändå nummer 14 vi räknar eller hur? Ja. För jag tänker kommer vi har kommit till jubileum, typ avsnitt 30, avsnitt 40. Ja. Som får handla om kris, snälla. Ja, 40 får handla om kris. Jag fyller ju 40, det kanske blir då. oh avsnittet oh. om Karin Berg, det <laughs> Ja, jag heter då Karin och du heter Jakob Möllstan. Ja. Och eh, vi eh, samlas ju här och pratar skola eh, mm. en gång i veckan. Det är sant. Eh, och tillsammans med människor runt om i hela Sverige är ja. ju planen och tanken. Precis, och det börjar mer och mer bli verkligheten också. Mm. Det är kul. Det är väldigt väldigt roligt. Och du, nu har vi ju inte setts på två veckor faktiskt. Nej, det är sant. Vi har varit på, jag har varit på SET när konferensen i Stockholm. Mm. Mm. Och du har ju inte bara varit på SET utan du har faktiskt varit på SET och fått det här Trevor Dolan-priset. Det är sant, det är sant. Det stämmer. Det är, så. Så du, så det är du... ett pris till minne av skolforskaren Trevor Dolan som var på Stockholms universitet. Och så. Han gick bort för några år sedan och då eh, var det många runt omkring honom som blev väldigt illa berörda för att han stod för en väldigt speciell vision av skolan. Och då tänkte de så här, oh, herregud ska hans vision bara somna in och försvinna iväg och inte vara en del av skolsamtalet längre. Nej så kan vi ta det. Och då startade de ett pris för att premiera på något sätt att lärare ska följa i hans vision så. Ja, man ska vara en punkig lärare har jag förstått. Ja, alltså det, det, de i pressmeddelanden och så. Bara, här är årets skolpunkare. Så ja. Föräldrar på skolan och så. så det, de är ju helt bestämt sig för att jag är punkare nu. <laughs> Vad <laughs> roligt. tas emot väldigt väl. Så det, <laughs> men det känns ju bra. Var är tuppkammen? Jag tänker dina, din jeansjacka med de här emblemen och så. Ja, nej, jag, jag vet inte. Jag måste ha glömt det någon annanstans. Jag ska skojar med mina kollegor innan. För jag visste om att jag var i för om att så här, om jag vinner där så är jag orolig för resten av skol i Sverige på något sätt <laughs> förstår du? Nej men, men man, man, man ska, vi ska inte fastna vid det men, men, men eh, punkigheten som sådan. Jag fick prata med Lisa Lundberg som är ordförande för Jurin och som mm. var en av Travers bästa vänner eh, mm. så. och hon förklarade för mig att han brukar prata om punkighet som en motsats till fluffighet. Liksom folk som pratar om saker eller folk som gör saker. Mm. Och då menar att det här, de handlingskraftiga, de som gör någonting, de som så, det är mm. det som är punkigheten det är det som är den punkiga potentialen när det inte bara är ord han brukade väldigt ofta han var ju, för, trots att han var liksom forskare och på något sätt liksom i en värld där tankar och ord premieras så var han väldigt sådär han gjorde en stor grej av att respektera yrkesverksamma lärare det var en mm. stor grej för honom när han fick träffa lärare och när han fick jobba med lärare och när han fick liksom så det mm. var på något sätt han ville vända den hierarkin och det mm. var ju tänker jag ja, men vi gillar Trevor så det var vår första nyhet. Vi brukar ha lite nyheter sen så brukar vi ha ett tema. Då har vi temat leken och lärandet. Och sen på slutet har vi en elevkröniga. Det har vi. Ja, Glömde var... jag säga det? Ja, det tror jag. Men ja. det, det spelar ingen roll. Nej. Eh, Det var första nyheten. Nyhet nummer två. Eh, och det är ett lyssnartips. Eh, jag fick en länk till en artikel på Metro. Mm, ja, Jag tror att det är Metro i hela Sverige. Det är Helen Hellermark Knutsson, någon ja. socialdemokratisk politiker. Jag vet inte i vilken jo, befattning. Hon är ju eh, utbildningsminister för högre studier. Okay. Ja, ja, det här gör det ännu roligare för att hon <laughs> konstaterade i en intervju med Metro att alla högskollärare behöver inte varit utbildade i högskolepedagogik. Det är inte så himla viktigt. Det, det är inte riktigt prioriterat. Och då tänker jag så här att det är ju <laughs> intressant att man har någon idé om att liksom i högskolan så är det inte lärande någonting viktigt. Det är det jag översätter det, <laughs> förstår du? <laughs> ja, men bevisning det... är äh, skyddar samma bara eller köta lite de med vuxna de tål dåliga lärare. Ja men, det är det man säger. ja men lite så är det nog För Jag tänker ju att mina elever Lärstudenter mm. som kommer hit Och mm. så har de liksom haft stor föreläsningar Om formativ bedömning mm. Som bedöms mm. väldigt summativt mm. Mm. Eh, Och så tycker de att det är lite att kasta sten i glaset Så hur ska vi då förstå hur formativ bedömning Fungerar i praktik, praktiken Jag hade en salstenta om Sociokulturellt socio eh, eh, Om Vygotsky om, ja. om Proximal Utvecklingszon åker lära tillsammans är den en salstentum. Jag mm. tänker så här, vinner man den om man ställer sig på och ropar, vad är svaret på fråga fyra? Det måste ju vara det enda sättet att vinna den jävla tenten, eller hur? Eh, hur som helst. Eh, Helene Hellermark-Knudson får inte veckans applåd. Eh, snarare om vad händer där? Ja. Jag tänker att... Eh, jag, ska säga, jag har en kompis som har undervisat i på Chalmers. Han doktorerade i matematik och liksom fick lite undervisning i det. Mm. Och förgår den obligatoriska högskolepedagogikkursen. Mm. Den är två veckor lång. Det är inte som att liksom, det är rocket science på något <laughs> sätt. Även om det <laughs> finns mycket i inom vårt fält som även de som undervisar vuxna tjänar på att ta till sig av. Mm. Så, så, självklart. Så är det inte som att kraven var jättehöga förut. Nej. Så det är, liksom, det är ingenting konstigt att de skulle säga att jo men det är klart att alla på hög, som här på högskolan borde ha fått någon sorts kurs i hur man undervisar. Nej. Alltså det, är ju... det är väl klart att de ska. Det är väl jättedumt. Hashtag avgå alla. På något sätt. Ja, hashtag avgå alla, precis. Eh, och, ja, och nästa nyhet, om vi nämnar mm. eh, knutson här. Eh, så, så tänkte jag, liksom, det har varit på tapeten. Vi har ju haft tema det innan och vi har sagt att vi ska ha det igen. Men mm, mm -hmm. tema liksom digitalisering. Ja. För när du var på Sättmässan så kom liksom debattartikeln om att datorer är dumma i skolan. Ja, jag gör ja, den där läraren i Stockholm. Ja, han var nog inte i Stockholm va? Men, eller kanske han var. Det var den här gymnasieläraren i matematik? jag. han var gymnasielärare och han var arg. För han tyckte att datorerna störde. Mm, mm. Eh, och eh, ville liksom diskutera om de ska vara i skolan. Och någonstans, så det, där trodde jag vi var förbi. Men var det roligt med den, jag tycker, när man läser den så, så egentligen vad han säger, mm. men han säger inte det. Men vad han egentligen säger är så här man kan inte ha det här verktyget på alla lektioner. Och det är väldigt få verktyg som lämpar sig för alla lektioner. Det är som om jag ser grund runt med min målarpensel och mitt staffli och bara <skratt> det här kan inte jag ha på alla lektioner. för fan för den här alltså. Nej, vi ska ju ha den i alla fall fast på de lektionerna. <skratt> ja men man ska väl ha dem där de funkar helt ja, enkelt. och det är ju som med digitala verktyg också. Och det är typ det han egentligen säger. Bara ja. att han säger det på så otroligt dåligt sätt att folk blir skitgalna liksom, på något sätt. Ja men det ja, precis. Och jag precis. För försöker spå här jag försöker vara så här spanare nu och spana ja, rent. För då är det ju det att först så skriv vi har den stora sättmässan och då passar det in på att publicera den här mm. samma vecka som eh, Fridolin har suttit på sättmässan och varit helt betagen av den här. Mm. Han sitter och säger att han förstår nu det kollegiala lärandet vilket jag ska ta ett snack med honom om för att det är det är skitbra men kollegialt lärande, systematiskt lärande eh, återkommer kommande är inte sett. Vi alltså har pratat ledsen. om det förut, kollegialt lärande kontra samarbete kontra liksom att ses och så. Ja, ja men kontra det utbyte längre av process. men ja, ja. dimm. Men det är i alla fall. Han sitter i alla fall och är jätteglad och så går han hem och så författar han ett pressmeddelande där han skriver nu ska vi utreda återigen mobillådan. Ja han vill på något sätt backa bandet kring den där mobillådan utredningen som var för typ ett år sedan kanske? Något sånt? ja Det var Mette Fjellkner som hade tagit fram metta heter hon eller Mette Fjellkner på uppdrag av... Björklund. Eh, ja, på ganska tydligt uppdrag skulle jag säga. Men, men, var jag <laughs> ja Hon kom fram till att vi skulle ha en statligt utredd låda som vi fick samla in mobilerna i. Ja, det var ett förslag. Man kan ha en låda med mobilerna i. Ja, och, det, och nu ska den utredas på riktigt och se om vilken färg vi ska på lådan. eller något. Jag vet inte. Eh, väldigt tröttsam fråga. Men i alla fall, den är återigen på tapeten. Samtidigt som... Då, för att det är ju inte så att digitaliseringen är lösningen på alla våra problem. Utan den är den verklighet vi lever i. Men då har man ju mm. nu då på karl skolan, Heter den väl? Ja, ja, ja, ja i, Majorna, i, i Majorna i Göteborg. Har man nu då... Fått göra neddragningar. Man, man ska backa bandet. Den förra rektorn där var sket lite i budgeten. Och drog 5 miljoner över på en budget med 20 miljoner. Och var så här, vi ska ha lite mer. För jag bryr inte om det. Vi ska ha kvalitet. Och höjde resultaten jättemycket. Men mm. på bekostnad av såklart pengar. Ja, så behöver, de behöver spara. Och då, har, då ska de sparka en väldig massa folk. Och då säger rektorn där att. Men vi behöver inte speciallärare. För vi har iPads. Ja, jag såg det. Det är ju ett extraordinärt, konstigt uttalande. Hon, hela artikeln gick på att den här, hon är någon sorts sektorschef eller så tror jag var. Mm. Som var sådär, nej men jag tycker inte alls att det är en, en neddragning. Nej, nej, nej, det är en omorganisation. Mm. Ja, fast nu gör du av med hälften av specialärerna och hälften av elevassistenterna. Och nej, nej, nej, det, men det finns massa sätt man kan organisera runt så att det inte blir problem. Man kan ju, ska få fler iPads och så. Och då tänker jag att det, alltså jag läser en artikel, jag lägger både den här artikeln som vi pratar om nu mm. och också svaret, för hon, eller fördjupningen, för det, det mm. var en fördjupning igår med ett porträtt med en av de här speciallärarna som får gå som Just har jobbat det. där i 36 år. Ja. Det är ju förudmjukande att, att på något sätt ens antyda <laughs> att hon med sin enorma yrkeskompetens skulle kunna gå bytas ut av någon här pryl som Apple har gjort för ett par hundra spänn men det visar ju lite vad vi har i det här landet ja. som slags eh, tro på våra, våran yrkeskompetens. Mm, mm, mm. Man vill ju bara avgå alla hashtag. Hade vi den? Vi kan ha den igen, känner jag. Vi kommer tillbaka. Eh, men i alla fall. Så mm. digitaliseringen kan ha många sidor. Det var väl det jag ville ha sagt. Vad är den nyheten typ? Det känns som att det bör bli det bör bli en Det bör bli mm. så. Här, ungefär som vet, alla politiker 2011 var feminister. Det är lite den grejen på något sätt. Så alltså, Fattar man inte riktigt vad det här är vi behöver komma tillbaka till det i ett senare tema. Men inte det här temat. För nu ska vi gå till dagens tema som handlar om lek och lärande. Ja, Då ska vi ta och prata om dagens tema som är eh, leken och lärandet. Mm. Egentligen var det lite grann leken men jag tänker att vi ska tägga på lärandet i det. Ja. Och Vi bestämde det här för några dagar sedan. Det var ganska bra. Jag. Det var mm. intressant. Och jag har haft lite svårt att komma in i sig. Okay, men vad, vad kommer det handla om? Så i morse eh, så lade jag ut en grej på Twitter. Det är ett par frågor på det där. Liksom, mm. vad, hur hänger det här ihop? Vad vet ni om det? Mm. Jag, jag har typ 2800 där, följare på Twitter där någonstans. Så det är en respektabel grupplärare från alla lite härvar. Det är en jätteintressant nätverk. Eh, det lade jag ut klockan sju i morse. Ganska tidigt. Man går upp och liksom, dricker kaffe. Så. <laughs> och då... Inom loppet av en timme så är det en par svar. Liksom för mm. inte det här var. Det intressanta är det som slår mig. Det är nästan bara förskollärare och fritidspedagoger som lappar på det. Mm. Lappar på den grejen. Det var någon medievetare barnkulturvetare eller barnkulturvetare som bara blev taggad från flera håll. Åh, oh, det här är den här personens liksom, specialområde. Men, men det slår mig att det, det är inte gymnasielärarna eller grundskolärarna som liksom brinner för den frågan. För de är absolut i min flöde också. Men de ger sig inte in i lika stor utsträckning om det. Nej, och det, jag tror ju att det är för att man egentligen inte eh, kan. Och nej, inte vet. det tänker jag med. Jag tänker eh. absolut att det kommer från de skolformerna. Och liksom på något sätt, det, jag brukar tänka jättemycket på det. Särskilt utifrån kontexten Så här, samarbete. Hur lär man folk att samarbeta? Det är en kompetens som på något sätt kommer vara användbar i framtiden. Att man mm. kan jobba med andra. Liksom. <laughs> här, oavsett ah, vad som nej. händer med framtiden så kan man tänka att så är det. <laughs> och då tänker jag, hur lär skolan det? Mm. I förskolan med man på att lära alla barn att så här, gå in i lekar och leda lekar och hålla lekar och så. Mm. Men, och där är det en arena för att lära samarbete. Mm. Men sen när de kommer till skolan jag vet inte. Alltså fritids absolut men, men det som händer i, i grundskolan och på gymnasiet. Jag tror inte att vi använder leken som lärverktyg så mycket som man kan göra jag tycker det är intressant att man kan komma tillbaka in i det. Ja, men jag tänker ju att vi faktiskt tänker tvärtom hela tiden. Att, mm. att vi mm. går ifrån, istället för att använda leken mm. som ett slags verktyg för lärande. Mm. Mm. Så säger man att på förskolan, och nu menar jag, det finns någon slags hierarkisk skillnad. Att på förskolan, mm. förskolan ska bli mer skolifierad. Ja, jag läste ett inlägg om, om precis det här. Mm. Eh, skrivet av Linda Linder på, som driver bloggen Pedagogiska kullerbytten, jag lägger en länk på och så eh, hon, hon utförde det här med så här. Mm, på förskolan så har man mer här, man har mattehörnor man har skrivarhörnor, man har ännu NO hörnor man har liksom, på något sätt man börjar mer och mer, och det är väl en del av den pedagogiken som finns inom vissa förskolor och kanske tänker jag spontant kanske mer åt liksom ja, men det är någon av de där, om det är Montessori eller Gumilia som går upp att man ska liksom Stage ett område lite förseende med det materialet som tillhör det här området. Eller regio, vad vet jag. Hur mm. som helst, det är någon där det är en, en grej och kanske lite med den större till så vill man skolifiera genom att införa liksom att här, här borta är den här hörnan här, här jobbar vi med matte, här är väl matte material. Mm. Och någonstans i det så tror jag att det är ett uttryck för att föra förskolan mer åt skolan. För mm. det är så man plockar status, det är så man plockar liksom poäng på något sätt. Men mm. med den läroplanen som finns i förskolan sedan 1998 så har man ett uppdrag av att lära ut eller så. Att barn ska lära sig och liksom då man samtidigt. Och där har vi haft en världsunik balans. OECD har liksom rankat Sverige som en av de bästa i världen på att balansera omsorg och lärande. Mm. Och där går man mer och mer åt skolans kultur eller skolans sätt att se mm. i allt från dokumentation till verksamhet. Så. Och där, det är lite oroväckande. Jag. Ja, fast jag tycker det är lite intressant att du säger det. Mm. För att Ja, vi har ju haft våra barn på ett föräldrakooperativ mm. i, det är elva år nu. Nu börjar våran yngste skolan också. Du förstår. Jag näst... Den insikten som precis går i. Ja, den insikten är ju, ja, men det är 11 år. Så då har man ju liksom varit med på några föräldramöten på förskolan helt enkelt. Mm. Och det som har gjort att Alltså första gången, för där, där har man med alltså jämna mellanrum. Eftersom det är en kooperativ skola mm, mm, så är det ju så att föräldrarna är med i verksamheten. Mm, och uh, tycker en massa saker och känner en massa saker och vill vara med i en massa saker. Men vi har också ett gäng oerhört kompetenta mm, förskollärare. Och eh, där har man en jämna mellanrum just eh, tema, eh, alltså föräldramöten med tema lek, Där man förklarar mm, för föräldrar mm. vad leken är. Och jag tänkte, alltså, varför leker det. Är är det är superintressant att höra. Alltså, vad vad intressant måste vara och vad viktigt det måste vara för de föräldrarna. Nu borde du och jag lärare och vi kan nog sätta oss in i det. Men tänk de föräldrarna som inte förstår det, de föräldrarna som inte har den synen på förskolans uppdrag. Det måste jag... ju vara en total ögonöppnare. Jag kan säga att första gången jag var på det för mm. elva år sedan så mm. kände jag att. Okej, men alltså på riktigt. Leka gör väl varenda unge. Mm. Det var min ingång i det. Och jag kan mm. säga att jag nog aldrig fått äta upp någonting så mycket som jag har ätit upp det. Nej. För är det någonting mina ungar kan mm. så är det att leka. Men du, vet vad jag, mm. jag tänkte? Jag har pratat med Helena Kusagård som är förskolechef på våran förskola. Ja, så hon blir dagens gäst. Det är ju ja. fantastiskt. <laughs> det, men på riktigt, det känns superskönt. För att hon är inte på Twitter och på Facebook och på liksom alla de här... Sociala interwebs-grejerna där alla lärare ska träffas och delas och så. Nej, utan, men jag har pratat med henne och vi mm. lyssnar på henne nu. Coolt. Nu sitter jag här med Helena Kusagård som är förskolechef på Dragets förskola i Göteborg. Eh, eller hur? Välkommen hit! Tack så hemskt mycket! Ja, och på, på draget så, så jobbar ju ni väldigt, väldigt mycket med leken. Ja, leken är ju vårt verktyg, kan man säga. Eh, det är ju det som är det allra, allra viktigaste för barn i förskoleåldern. Det är det vi, vi gör hela tiden, i princip. För, men då bara leka, tänker jag då? Var... Ja, <laughs> det är många som tänker så. <laughs> Eh, vi, eh, alltså vi tycker väl att, eh, att det är genom leken som, som vi lär barn att, att fånga barn i den här åldern så måste man använda sig av leken Det är väldigt lätt och det är väldigt ofta man får höra frågan Aha, har ni bara lekt? Mm. Fast det är ju inte bara lek Men sen handlar det också om att använda sig av en pedagogisk dokumentation och så vidare så att barnen faktiskt får se kunskapen som de har fått. Att göra barnen uppmärksamma på att de lär sig genom leken och vad de lär sig genom leken. Så det är ju inte bara lek på det sättet. Och där så tror jag att det är viktigt att man visar genom dokumentation och så vidare. För ibland handlar det om att man faktiskt får visa föräldrarna och få dem lite övertygade om om att så här är det. <laughs> men, men, men vad tänker du att jag ska lära mig? Hur, hur, får jag, hur får jag mina äldre gymnasieelever att leka? Behöver de leka? Ja det tror jag. Jag, tror, eller jag tycker att det är väldigt synd att, att leken försvinner så, så snabbt i skolan. Mm. Nu vet ju, nu går ju inte jag i skolan just nu. Och det är ju ett tag sedan jag var inne i skolan. Så jag kan inte. För hur man faktiskt arbetar. De har jag inga barn som går i skolan än. Men jag hoppas att man använder sig av lek i, i större utsträckning och upp i, i högre i åldrarna än, än vad man gjorde när jag var liten och gick i skolan. Och den erfarenheten jag har av skolan. Jag tror att det, alltså, det ska ju vara. Alltså, det är lättare att lära sig om det är roligt, tänker jag. Mm. Och om man använder sig av barnens intresse, även om barnen i tonåringar, så tror jag att, att det är lättare att fånga dem. Och sen så sen är ju frågan vad de tycker är lek också. Ja, precis. Mm. Det, och vi lämnar nästan den, för vi får reda ut det här, vad tycker tonåringar är lek. Men vi lämnar det, men det var väldigt väldigt roligt att prata med dig Helena. Jätteroligt att du var med, tack snälla. Tack så mycket. Tack. Eh, ja, nej, men det var Helena. Och det var eh, lite roligt. Jag tycker det är så himla häftigt med det där stället. Att ja, jag, ja. jag har ju lite ont i hjärtat att vi ska lämna det nu. Att jag inte mm, får vara med i, i de här samtalen längre. Jag, har ja, men jag förstår det, det för det, det låter väldigt intressant. Säga, och det känns som att det finns mycket i det. Det finns något väldigt, väldigt viktigt i det. Det är lätt att förbise det är lätt att borsta av. Som, som du sa, att du är så här, varenda unga kan leka. Jag mm. tänker att det finns något viktigt i det där. Jo. Som man behöver ta på allvar. Ja, och att låta leken fortsätta och ta leken på allvar. Mm. Ja, precis. Jag tänker så här: att för att gå tillbaka till Trevor Dolan som vi pratade om förut. Mm. Han var lite, du passar in här, för han var lite... Han, var, han hade en parol kopplat till kreativitet och så. Att liksom skolan behöver lära av förskolan. När det kommer till det. Mm. för säger Vi ser en massa forskning om att barn är kreativare än de är yngre. Mm. Och ju äldre man blir desto mindre kreativt blir man. Mm. Och någonstans säger det så här. Man kan tänka att ja, ja, men det är en del av att vara vuxen. Och en liksom, barn är lite knepa på något sätt. För är de <skratt> är så på alla sätt. Ja. Men, men liksom här, att man tänker att det är priser man får betala för att bli vuxen. Men det menar han att så här, nej. Så kan vi inte ha det. Vi kan ta en skola som förstör kvaliteter hos människor på något sätt. Och där behöver vi lära av förskolan. Och jag tänker att det som hon säger är tanjerade. Ja, och vi har nog en hel del att lära av Av liksom hela den här. Mm. Alltså, jag, jag tänker ju att eh, en av de som jag mm. har läst mycket heter Sven-Erik Lidman. Känner du till honom? Ja, ja, ja, ja. ja. Han, jag tror att han är den enda som är dubbelt Augustbelönad, tror jag. Nej, ja, det är möjligt. Det är mer än jag vet. Men han är augustbelönad, det vet jag. Ja. Och han twittrade nu. Varför tar ingen leken på allvar? Vi måste liksom sätta leken på allvar. Och det brukar han säga också. Mm, mm. Och jag, vet, jag har lyssnat på honom några gånger. Och förutom att ha läst honom. Och det är svårt att hålla reda på vad jag har läst och vad jag, vad jag har lyssnat. Ja, ja, ja. Men, men när han, han brukar säga att det är liksom viktigt att vi tar leken på allvar. Och fantasin som mm, kommer mm, i mm, leken. Mm. För fantasin är det som gör människan unik. Mm. Om du tänker att vi är det som gör människor. Man jämför med liksom hästar och hundar, hundar och, och djur. Och och och ja. ja, att vi kan föreställa oss någonting som inte är mitt framför ögonen. Du sitter här nu och mitt framför mig. Är det grejen med att vara människa? Det kanske är det. Jag har aldrig tänkt på det, men det, det låter rimligt. Att vi kan ju liksom skapa i huvudet nya föreställningar, nya världar. Det vi gör. När vi leker. Förutom att jag menar, man, man, hundar leker, de, men de, de leker utifrån att man kastar en pinne och så jagar de den. Och mm, så är det liksom, mm, eller en katt jagar liksom en råtta, fast det är en papperslapp och så vidare. Mm, men, ens, men vi kan leka mycket större för våran fantasi gör att vi kan mm. bygga hela världar. Om du lyssnar på ett barn som verkligen har kommit igång och leka, då kan mm. de ju ha rest runt jorden och varit liksom överallt och mm. provat varenda roll i hela hierarkin. Man kan gå från att vara doktor till att man är ett ensamt litet barn som fryser ihjäl i mm. yttre mm. Sibirien och så kommer liksom trollet och så helt plötsligt. Alltså du vet, de kan ju liksom... Ja, precis. Det är helt rätt. Och de provar ju alla sina tankar i den här leken när de är små. Mm, men det är ju mm. även så när vi blir vuxna, tänker jag. Det är ju lätt att skriva av det som lite flummigt. Eller lite, mm, det är klart att vi behöver ha det. Det, det fattar väl alla. Så, Men, men jag tänker att så här, man pratar inte om det i läroplanen. Och det är ett problem. Eller så här, man pratar inte om det på det sättet. Och det är mm. ett problem. Nej, men... För egentligen finns det saker som går att översätta till egenskaperna av lek. Ja, men jag tror också att vi har en tradition i Sverige av till exempel den här mm som vi börjar gå ifrån i och för sig och när vi pratar till exempel om den matematiska utlärningen eller vad heter det, inlärningen, mm. att vi ska lära oss att mekaniskt lösa tal mm. istället för att säga som man gör mer i asiatiska skolor, alltså där man skapar mm. en aktivitet här har du ett problem, varsågod och lös. Mm. Mm. Och i det här problemlösandet så måste du ha någon slags fantasi, mm. du måste någonstans leka dig fram till ja. att om jag gör så här Blir det då rätt lösning? Och det är ju också någon slags lek Ja för vi gör skolan lite mer komplex. Det känns som en genomgående grej För varje gång vi reformerar skolan så gör vi den lite mer komplex. Till och med med den här läroplanen som ibland känns Lite så banal Så är det fortfarande så att vi gör skolan mer komplex Och det, det är att vi tar det i den riktningen tänker jag. Förstår du? Alltså jag har på skola från ja. 1830 liksom. så Om man kommer in och ser vad var det för skola där Vad, var, vad var man för, hade för krav där det var ju inte tal om någonting som krävde någon avancerad tankekraft. utan det var liksom Eller någon avancerad ak aktivitet. Nej, precis. Lyssna på läraren, sitta tyst lyssna på läraren. Mm. Kom ihåg det läraren har sagt klart. <laughs> ja, men precis. Och när du väl har lärt dig det så krävs det inte. Mm. Det är ju läraren som är aktiv. Jag försöker mm. ha det som mantra att det är eleverna: mm. som ska vara mer aktiva. Ja. Men samtidigt så blir ju inte det kanske så mycket. Det blir ju inte lek på det sättet. att aha, Nej, Jag har min inte. Barbie här och du har din. Och det är ett problem. För jag tror att när barnen är yngre så är det lättare att koppla ihop det. Det är mm. inte bara det, att förskolan är bättre som skolform. Vilket jag tycker tror att den är. Men, men, men jag tänker att det är också är mer tacksamt att liksom introducera lek och lärande där. Jag satt på ett utvecklingssamtal senast idag. Med en elev som är 11-12 år. Och som mm. pratar om att säga, Nej, men, vi borde ha mer raste med de äldre. För att liksom, jag går ändå i femma nu. Jag, kan inte leka. jag leker inte med de som är yngre. Nej. Och liksom, det är en självbild som inte alls är unik. Utan jag tror att det, det är så. Man, man tänker att där någonstans har man idén, jag slutar leka nu. Mm. Och då är det ju asviktigt att vi har en skola som dels kan ta hand om all, all den styrka som finns i den fria leken som man har som barn. Men också att man tar tillvara på den när man blir äldre och leken förändras. Förstår du vad jag menar? Ja, och den här svåra sorgen. Jag vet att Astrid Lindgren brukade prata mm. om när hon mm. fyllde tolv och hur hon... Mm. Hur hon blev så ledsen för att hon inte klarade av att leka mer. Hon älskade ju att leka. Det har ja, allt ja, hon har ja. läst. Man läser i hennes böcker och så pratar det ja. om leken. Men, men... Samhället följer inte med där. Man förväntas Nej. inte liksom leka som ungdom. Man förväntas inte liksom på något sätt ha det med sig när man blir äldre. Utan Det är något som vi ser på som en barnslig aktivitet. Mm. Samtidigt som vi mer och mer trycker på kreativiteten. Ja, men, men vi gör inte, vi, vi, det är som att vi säger att men, du ska vara kreativ men du får inte leka. Jag det samtidigt... är lite kontraproduktivt. Ja, och om vi tittar på till exempel alla de här eh, nyckelkompetenserna som EU har radat ja, upp. Precis, alltså det finns ju en massa CSU-dokument överhuvudtaget, men det roliga med just det här, vänta. Det roliga med just det här EUs åtta nyckelkompetenser är att de är, lite, de är lite mer okända på något sätt. Men det är det säger. Vad behöver folk inom EU lära sig för att kunna klara av ett liv i framtiden? Vad ska ja. all utbildning i EU syfta mot? Ja, för ett livslångt lärande tror jag det också. Ja, ja mm. precis. precis mm. Där kan vi se saker som är, det handlar om kommunikation på modersmålet och på andra språk. Det handlar om matematisk kunnande. Och liksom grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Det handlar om digital kompetens. Det handlar om saker som att lära att lära. Som handlar om att hitta det lärande i leken på något sätt. Det handlar om social och medborgerlig kompetens. Initiativförmåga och företagaranda, Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer alltså flera av dem, kanske inte alla åtta men flera av dem går ju att härleda till saker som små barn gör i leken mm. och det är synd att det inte kopplas ihop tydligare Nej, men precis, och samtidigt så är det ju dessutom så att, att det kopplas till kreativitet. Att, ja. man, att, att du ska lära dig att, att utveckla mm, ditt språk mm. och det gör du genom att vara kreativ i ditt ja, språk. Du ska lära dig att... Hela det är initiativförmåga. För men pratar inte om initiativförmåga så mycket i svensk skola. Alltså det, är är med, med det är som en grupp med företagare, och du är jag antreprenörig eller... Det, det känns som att liksom på något sätt det är en grej vi pratar om. Initiativförmåga. Det är liksom lite för flummigt för att få plats i den, i den här läroplanen. Och det är himla tråkigt för det behövs. Ja. Så det är på något sätt en mer social aspekt av samma sak. Och, och någonstans tänker jag säga för att eh, hitta någonstans en tråd i det eller sluta där det här så tror jag att vi underskattar leken. Vi underskattar ordet lek. Vi underskattar vad det är. Mm. och, och, och i morse på Twitter för att knyta det. Harda Nordin eh, som är fritidspedagog mm. eh, drog in klockren kommentar om att så här det är, på engelska så pratar man om lek som play. Mm. Och det är så här, men, men spel det är play. Ja. Eller liksom att på något sätt teater det, det är ett play. Det finns otroligt mycket mer i det ordet ordet Play kommer till att ordet leka. Och där tänker jag att det är en jättetydlig ögonöppnare för att förstå att du behöver se det här så mycket mer än det som småbarn gör på något sätt. Ja men precis, att småbarn play, men du kan playa om man nu ska överstötta ja, ja. det. När för, du är stor. Ja, för jag tänker att man behöver se att det, det behöver få utvecklas. Det mm. behöver få bli någon annan grej eller så. Det kan Absolut. inte vara det att liksom vi ska ha barn på gymnasiet som ska vara som om de vore småbarn. Utan de ska få vara sig själva i det. Men mm. de måste ändå få ta del av den, de processerna, de krafterna. För mm. det är ingenting som går över. Vi har en otroligt stark syn i vårt samhälle om att så här, ju äldre du blir desto bättre blir du. Mm. Det är inte på något sätt sant, inser jag när jag blir äldre och äldre för varje år som går. Det är inte på något sätt sant. Det finns inga egentliga belägg för det, kanske på ytan. Men, men när det kommer till saker som verkligen betyder något, det finns ingenting som säger att det är sant. Och där någonstans måste vi förstå att den här leken, vi är idioter som slutar med det. Ja det är vi ju och vi ska väl försöka hitta tillbaka till det att eh, vi behöver uppmuntra våra barn de här tolvåringarna de här stack, som, som, som ja. tappar bort den barnsliga leken De gör ju inte det för att de är sådana utan de gör det för att de inser att samhället förväntar sig att nu ska de vara ungdomar i sån. Ja men både och. och sen tror jag faktiskt att fantasin förstockas Men den förändras att... för de får inte tillgång till någon vuxnare lek eller de får inte tillgång till liksom en mer ungdomligare lek eller Nej. vad det där är, Nej. Och, det är och för vi vet inte vad det är så ska vi ta en runda av den här podcasten eh, som har handlat om lek och lärande idag. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej ja. Hej! Jag är Järnmö och jag är och det är jag två år. Hur tycker du det är att leka? Bra. Nej, det är dans då. Jag har när det när jag är själv här. Ja, det är klart. Jag brukar leta här. Jag brukar leta någon annan. Jag brukar leta något annat. Mhm. Mm varför leker du då? För att jag tycker om att vara här. Och vad är det som är så roligt med att leka? Man släpper. Han släpper inte den jackan. Och det är roligt? Mm. Okay. Vilka olika lekar leker du? Jag vet inte. Tycker du om att leka med andra barn? Mm. Vad leker du då? Jag gillar jag, gillar, jag gillar spadar. Jag gillar vatten. Jag gillar däggmåja. Jag gillar jag gillar. Jag gillar så här, jag gillar ledo. jag gillar Mhm. Mm Hur brukar du tänka när du leker? Mamma och pappa och svaret. Mm. Och min spar. Hej då!